Гра припинилася. Усі кинулися збирати червоні камінці, які немов встигли суниці, ярили у зелені. Зібравши, знову почали гру. Дівчата й хлопці ходили по колу, аж поки у кожного щось було взято. Сміх стояв над галявиною, від гаю луною повертався і додавав веселощів. А Вікторе, а ти бачиш хоч одного генерала? Звернулася до Зебіли та ж сама Чорнява. «Генерала?» – перепитав він. «Бачив. І вам можу показати». Надув щоки, нап'яв картуза майже на очі, труснув плечима і пішов качиною ходою. «Регочу, дівчата!» А як повернувся лицем до всіх та показав вуса, що встиг підкласти трави між верхньою губою і носом, то й зовсім за животи побралися. Потім грали в короля. Сидів і Віктор за короля. Знову побралися за руки, пішли по колу, приспівуючи. Король по борзні ходить, король панну вибирає. Король панну вибирає. Королю поклонися незенько, королю поцілуйся хорошенько. Віктор вибирав для поцілунку Любу, а вона його. Чи то ми тільки для вас граємо, жартувала Чорнява. Мені, може, теж хочеться поцілуватися. Загаєм сонце вмощувалося на сідало, Наче величезна жар птиця. Тіні дерев довшали, сутеніло. Молодь пішла до борзни, А віктори Люба залишилися. Посідали на старий пень, Говорили тихо, Не щулися, як плечем притулилися одне до одного, І боялися поворухнутися. «А завтра побачимося?» – нарешті запитав Віктор. «Сумуватимеш?» А як же? Я тепер хочу бачити тебе щодня. Від його хати до Мотронівки кілометрів зотри. Щовечора мчав на Орлику до знайомої галявини, щоб зустріти Любу. Веселі та щасливі міряли вони стежку біля гаю, що належав любиним батькам. А кінь покірно чекав під деревом. Зустрічі здавалися короткими. Вечори пробігали непомітно. Вже любі треба йти додому, бо батьки будуть гніватися. А розійтися немає сил. Це були найщасливіші дні у житті Віктора. Не знав тільки він, що те щастя триватиме недовго і вже ніколи не повториться. У години, коли не бачив коханої, починав сумувати. Хотілося свої думки зберегти до зустрічі з милою, та як це зробити? Може, віршем? Адже ще в Ніжині віршував. Невимушено від серця лягала думка в рядки. Повз двір, де мила живе, я проїхав двічі. Да не бачив голубоньки ні разу і ввічі. Ой, як вірно мене любиш! Будем жити з тобою цілий вік, моя серденько, як риба з водою. Зустрівшись увечері, прочитав Любі. Спокон віку ходять по Україні перекази про закоханих парубків, котрі складають вірші і награють їх на кобзі, підбираючи мелодію. За кожного виконання мелодія може бути іншою, але цікавість до такої пісні від цього не зменшується. Невже і їй, Любі, випаде таке щастя? «Бути коханою і кохати. Жити з чоловіком, який не горлатиме і не тупатиме ногами на неї, як її батько на матір». Дівчина раділа, переказала вірш удома. «Будем жити з тобою, як риба з водою?» – іронічно повторив батько. «Так», – зніяковіла Люба. «А ти запитала в нього, де ви будете жити?» Адже ж не в лузі під калиною. А чи дасть йому мати землі худоби?» І вона завела про це мову, як тільки вони знову зустрілися. «У землі мати дасть, тут, під Борзною. Хату збудуємо. Буде в нас свій хутір», – запевняв її Віктор. «Худоби наживемо. Любонько, просив батьків дозволу заручитися. Моя мати вже дала згоду. Попрошу» пообіцяла Люба. Невдовзі Віктор прислав сватів. Відбулися заручені. Привіз матір, братів, сестру, запросили сусідів, випили по черці вишнівки, наречену та нареченого примусили поцілуватися.